Ola, este é o podcast da Rede Municipal de Bibliotecas de Arteixo. Palabra de biblioteca edición confinamento. Oxe, data sinalada para todas e todos os que traballamos en bibliotecas, para todas as persoas que sodes usuarios das bibliotecas, día sinalado en fin, para todas e todos aqueles que gustan dos libros. Eu son Fidel Mouzo, axudante de bibliotecas na Rede Municipal de Arteixo e vou a comezar co feedback recibido polos diferentes medios ao noso alcance. En Twitter, Beatrix L. Mira, Bea, coméntanos As compas das bibliotecas municipais de Galicia están facendo un traballo estupendo. Recomendan libros na hora do conto, falan do que nos preocupa no podcast de Bip Arteixo. Sen tantos medios, mostran todo o que se pode facer con iniciativa e ilusión. Bueno Bea, pois pues moitas gracias polo comentario ademais nunha rede social como Twitter que soe ter bastante, bastante visibilidade. Unha compañeira de outra biblioteca municipal coméntanos logo de escoitarnos no podcast con Teresa eh, dicindo o seguinte Lo de hoy está moi bien, comprometidos con esa vuelta a unha nueva normalidade eu vou a acuñarlo e a utilizarlo. Temos máis, pero bueno, son todas na liña de noraboa, parabéns, felicitacións. O certo é que este tipo de anzos de folgo son moi importantes para saber que algo estamos a facer ben neste podcast. Deixamos aquí os comentarios e recorda que si queres poder falar connosco, eh, comentar calquera cousa, opinar, compartir, dar eses follows que antes decía, podes facelo a través das redes sociais da Biblioteca de Arteixo. facebook.com barra viparteixo, twitter.com barra viparteixo o blog palabradebiblioteca.wordpress.com e tamén no correo electrónico biblioteca arroba arteixo.org. E sin máis dilación, imos a pasar coa nosa convidada de hoxe. Oxe, ben, a palabra de biblioteca? En esta particular serie de podcast, hoxe, temos de novo, como non podía ser doutra maneira, como a onte e como a Antonte, a outra muller. Bos días, Marisa. Benvida a palabra de biblioteca. Hola, bós días e de bo día do libro a todos. Eu son Marisa. Sí, contanos. A bibliotecaria de miño, de, de aquí, de Cerquinha de Adaptation, desta de vez toca máis máis máis perto Má experto, non miño que se non me equivoco é na comarca do Me non si sí. ai amigo aí deches de no clavo non señor mira somos terra de naio. Sí, en serio outros realmente pertenecemos somos o límite entre as competencias digamos a nivel administrativo da coruña e de ferrol e nosotros pertenecemos para todo a zona de ferrol, de coruña E somos máis da área de Betanzos que da área do, de Pontevedo. Pois pues fíxate que eu non sei se hai unha especie de, de imaginario colectivo como que todo o mundo vos ubica máis para esa zona. Non sei porqué. Sí. Pois non sei, pero é eh, de feito, iso trai algún tipo de problema, porque algunhas veces nin unhos, nin vos outros, se dan conta e quedamos aquí en terra de ninguén. Pero, pero vós como vos sentides? Que eso é importante. A xente daqui tira para Betanzos e para Torino. É raro que tire pa Ferroldo, pa Puente de Hume Bueno, tira, pero menos Eu que, que iba a decirche que presumiras un pouquiño Das fragas de Hume, de Caveiro De Monferde, toda esa zona no, por, Xa no. solo por proximidade, pero vexo que non. Que a cousa por non vai por aí Por proximidade podo presumir porque efectivamente Están cerca, son unha maravilla E Puente de Hume un pueblo precioso E miño Ten quizá Unha das paisaxes máis bonitas Que hai en toda a contorna Ten unhas playas moi, moi, moi bonitas, algunhas máis conocidas, outras menos conocidas, e, sobre todo, ten unha luz espectacular. Hoxe por exemplo, que está un día maravilloso, eu desde a miña fiesta, na miña casa, vexo sada enteiro, vexo gandarío, vexo a ría, casi como se si fora un lago, máis que o mar. E por culpa de que esta zona ten Bueno, Miño está orientado ao sur E ten unha luz preciosísima neste momento Hoxe comecei dicindo aquelo De que este palabra biblioteca eh, Estabase a gravar o día 23 de abril O día do libro Un atípico día do libro eh, Marisa, en condicións normais Como estarías hoxe na túa biblioteca A festeixar este, este día do libro? En condicións normais Hoxe sería un día de bastante estrés Porque o Concello de Miño convoca sempre un concurso de poesía para a xente maior, un pouco enfocado aos talleres de memoria. E xusto, día 23, se fai entrega dos premios na biblioteca. Sempre solemos invitar algún escritor da zona para que faga unha presentación ou de algún libro ou que veña a dar a falar un pouco que xente maior. E é un día super emotivo. É o día que a biblioteca se viste de festa pero dunha festa moi relajada unha festa moi para un público moi especial e iso claro, é un pouco nostálxico pero bueno, para o ano que ven é outro ano e probablemente se faza ese acto de os quedos máis bonitos do ano, na verdade, na biblioteca Pero ten bon que así, así tamén hoxe estou falando con vos sí, entonces, es é Estaríamos todos facendo outras cousas non precisamente esta, as cousas como son eh, Oxalá se puides chegar a todo verdade. Esperemos que sí A verdad, a verdad é que hai que ter hai que ser optimistas Destas de de saímos seguro e con forza e con ánimo Sinón, eh, A vida vai nos dar moitas leccións E esta é unha hai que aprendela e punto Como falamos con todas as profesionais que de, de momento pasaches por aquí eh, vai mudar un pouco a nosa visión do traballo non? do noso traballo diario nas bibliotecas eh, como nos decía María José nesa nova normalidade que nos atoparemos o día que podamos eh, ir ao noso traballo Se si bueno, si todos volvemos a vista atrás eu penso que ningun somos iguales que éramos fai solo un mes e uns días A nosa vida en senal cambiou Cambió incluso a nosa forma de pensar. Bueno, pois pues eso se o aplicamos ás bibliotecas, é exactamente o mesmo. Cando empezou todo isto, eu teñan, decía bueno, a ver se si pode ir á biblioteca, facer traballo interno, a ver se si podo. Como que non veía o peligro da salud aí, porque non conocía ningún caso. En este mes, pois, pues, xa vin bueno, pois pues, enfermar a xente que conocía, e entonces xa todo cambiou, e cambiou a miña forma de pensar en todo no laboral, no personal y entonces ahora si antes tenía ilusión por ir físicamente ahora tengo un poquito de miedo a volver a enfrentarme a otro trabajo, pero eso pasará sí, ese que como... pasará como todo non é unha cuestión de eh, outro día nun medio de comunicación escoitaba falar de que había unha especie de síndrome precisamente a esta a este, a este que pode ser unha consecuencia do que está pasando agora co confinamento é el síndrome de la cueva ou algo así que o que falaba era eso precisamente que a, a obriga de estar pechados na casa dunha maneira durante un tempo largo pois provocaba que que o final hubse eh, certo medo certo recelo día que nos deixen digamos aí, libremente. Obviamente non a todo o mundo lle vai a pasar, pero que podería pasar. No, no, e sí que pasa. O sea, habrá moita xente que nos pase, outra xente que, que, que non lle pase. Eso. Cada persona é un mundo, como cada concello é un mundo, como cada biblioteca é un mundo. Pero bueno, hai cousas que son bastante generales. Pero bueno, todo ten o seu Bom, a min estresa meira a comprar nada máis o resto. Esto desde eu... que me deixen de fora. Mira, eu sabes o que quero, eu, o día que salga fora vou facer o seguinte. Vou salir e digo, vou decir, salgo porque me da gana e volvo a entrar e volvo a decir, E ahora entro porque me da gana. Porque eu eso un pouco que nos rezo na libertad pero bueno, hai que hay que le e eu todo que nos a súa parte boa, mira. Eh, o importante importante Eso é. é certo que estamos todos é, os que máis é os que menos diría que o 95% das bibliotecas estamos centrando agora mesmo Noso traballo nas redes sociais. Exactamente miño, é, como ten enfocado este traballo, Marisa? Pois mira Eu se che conto isto é como, como cambia todo? Eu cando eu, bueno, na rede social a única que que traballo é o Facebook. Eu, eu creen pero mm, como decin, bueno, vou non facer para non quedar así descolgada deste mundillo pero non lle eu así moitas posibilidades e como a vida e o mundo en general dá moitas voltas oxe, o fix da biblioteca de miño é a porta aberta que ten a biblioteca é a porta que, que, que abre e, a, e a que a xente poda participar poda enterarse de como descargar libros de como é o fundamental oxe, sin eso... A biblioteca de miño estaría totalmente pechada ao público, quizá. E, moitas veces, pasa eso. Que non lle damos importancia cando creamos unha cousa, porque non lle vemos moito futuro. E, ademais, mentras que a biblioteca estuvo aberta, a verdad, que eu decía, bueno, prestaba non moito atención a isto, publicaba unha vez a semana, por falta de tempo, porque as, as bibliotecas como a de miño, onde só traballamos unha persona, pois o tempo... É eh, fundamental, porque hai bastante traballo, e que me iba a decir a mi? Que ahora gracias ao Facebook da biblioteca e tamén do Conselho de Minho é a forma de manter aberta algo pola que na que traballei toda a miña vida, entendes? Non no era algo que non me imaginaba. Eh, en principio, unha pregunta que que che teña que que facer con respecto a iso é, é a seguinte, e que vexo que claro que agora todos estamos un poquiño centrándonos nesto porque digamos que como non atendemos ás persoas a, eh, de, de maneira presencial, temos que intentar chegar a elas de, de, de maneira virtual. Como ben dís, a grande malloría das bibliotecas, sobre todo en Galicia, e, bueno, supoño que en calquer municipio de un rango de poboación non moi grande ou con poucos recursos, xeralmente ten unha persoa atendendo as bibliotecas e o traballo de biblioteca non é, é ni moito menos, o fundamental o da, o das redes sociais. O tema de crear este hábito de, de crear contidos, de estar moi encima das redes sociais ven para quedarse definitivamente é decir, para que todas as bibliotecas lle a importancia que teñen ou vai ser algo que cando reenganchemos outra vez con o traballo diario vai ser perder por esa falta de tempo a que ti a, a, a, no, no inicio da tua intervención É que eu creo que isto vai... que está pasando é no, no, bueno, non sei o que pode pasar, obviamente, pero si sí que nos cambia un pouco a nosa visión de todo eu creo que sí, que llevamos a prestar un pouquinho máis de atención. Porque vemos que é un gran escaparate. Que realmente é como unha expansión do espacio físico da biblioteca. Cousa que antes bueno, eu personalmente non o via tanto. Habría xente que sí, que o vira. De feito, hai xente que ten eh, moitas redes sociales. Eu no, non fun capaz de ver eso pero porque estás nunha dinámica de, do teu traballo interno. Mira, de feito, cando empezou todo esto de, de, de meternos na casa, eu decía, bueno, pois pues, o que vou facer é, con a plataforma de coja, moito traballo interno que teño pendiente. E, vou a, a facer eh, esta cousa, este outro, e todo era traballo interno. Pero, en cando me din conta, eu non fixen para nada traballo interno. Dediqueime única e exclusivamente o que é, A, a promoción da biblioteca e da lectura nesta red social concreta que que teño eu. E dices, "Dios, pues mira tú o, o jugo que lle estou sacando eu a todo isto. Como me estou facendo visible, porque senón non poderia facerme visible, e como é un medio de comunicación tan importante como a casi o oh, si sí, como a sala física da biblioteca, un medio de información, quero dicir. Entonces, eu creo que sí que vai que todos nos vamos a preocupar polo menos de dedicarnos un ratinho o día a manter as redes. Non sei por que moi parece. O okay, que okay. teremos que facer é manter esta, esta iniciativa de, de, de dar información, de suministrar contidos, de preocuparnos por cuidar un poquinho máis a toda esta xente que hoxe non pode vir ás nosas bibliotecas, pero para fidelizálas e para que as bibliotecas, a pesar de que de agora mesmo imos levar un, po, un pau podería decir coloquialmente, consigamos que volvan a ser esos centros de reunión que penso que xa eran, es decir, eh, o que hai que consolidar eh, o centro físico, centro o espacio de reunión pero a través das redes sociais. Sí. Máis como un poder de atracción, máis que de alonxamento. Non queremos que a xente se alonxe da biblioteca levando a casa, sino que cando todo isto pase, cando se poida, volver a traer a xente as nosos, aos nosos espacios. Efectivamente, usalo como escaparate do noso trabalho. claro A biblioteca física é fundamental. A biblioteca física é un lugar de encontro, un lugar... Eh, Bueno, de feito en miño, é eh, eh, simpático, porque eh, sabes estos xobos que están facendo de eh, eres de miño si... Sí, tal Entón, unha das <risas> historitas que ponen eh, eres de miño si te echou alguna vez Marisa de la biblioteca. <risas> entonces quero dicir, pois pues iso a min gustoume porque no fondo... Mar... O xa, sea, é porque estuveche, se te botén é porque estuveche. <risas> entonces ves que marca unha época e unha generación e que marcan mentas historias a biblioteca. Ligues... A biblioteca é un centro que non se pode perder, por Dios. No. No Moi ben, Marisa. Se queres eh, non sei se te despreparada ou non te despreparada unha recomendación, poderíamos pasar a, a esa parte que nos presenta sempre Lorena. Eu quería falar un poquinho de outra cousa, se si me permites. Sí, sí. Mira, eh, de que de como eh, as cousas... Eh, fluyen dunha forma que tú non controlas. É eh? dicir, eu acórdame que fallou unhos anos e crearon un grupo de guasá e unhos bibliotecarios destos bibliotecarios que somos un en cada, en cada biblioteca un pouco para, para, poner, para estar o día porque claro, ao traballar un solo pois ten estas cousas. E eu non llevia moi tú futuro. Eu decía, bueno, isto pouco vai durar. Bueno, pois Levan moitísimos anos que o grupo de guasá de bibliotecas principales e ese grupo de guasá nos uniu en moitas cousas e en unhas das cousas que nos uniu precisamente foi en estes momentos que podemos compartir o que sentíamos o que pensamos incluso que, o que podemos facer en común entre as bibliotecas por, por salir e por levar esta situación o mellor que podamos. Eh, supoño que moitas veces é o que teño a sensación porque eu tamén estou ese grupo aínda que non son destas bibliotecas que se ven ou bibliotecarios bibliotecarias que se ven bastante sos, pero sí que é certo que podo pulsar esa visión que testi é a de Mm, tanto no bo como no malo ter alguén con quen falar e que che comprendan nas túas problemáticas, nas túas preocupacións nas túas soidades, non? Si, sí, por xe ese grupo creo María de Xermade que é un concello pequenín Teresa de Rivadavia que é un concello máis grande e foi unha idea delas e sinceramente eu creo que A min me quitou de moitos problemas e me ajudou moitas ganas. Aí están que os grupos de WhatsApp non sempre son problemáticos. Bueno, pasamos entón a recomendación, parece, Sí, sí. Pois deixame que entre Lorena e xa a continuación fala ti, de acordo? A recomendación Mira, eu quero recomendar un libro que do color da leche de Nel Leison que me encantou, e Cortiño, Xelenón a Tarde e é un libro precioso e tamén quero recomendar outra cousa que non ten nada que ver co, co libro, quero recomendar que a xente eh, se distraiga facendo actividades de manualidades que poda topar nas páginas eh, eh, das, das bibliotecas municipales e é unha forma de non pensar en, en nada máis mentre se está facendo esa manualidade si, está claro que Obradoiros. creo que son fundamentales para distraer sí, a casa sí, sí. ter calquer tipo de afición Eh, nesta nestes tempos nos que estamos a, vi a vivir agora é eh, eh, eh, eh fundamental, eh, fundamental é fundamental é fundamental e non y non estar sempre pensa sí, sí. no esto. ou estar continuamente vendo a televisión cando hai un mono o sea, hai claro. un monotema mono, Mo mono efectivamente é eh, que desconectar o no tema o no monotema é má pois moitas gracias Marisa por estar en palabra de biblioteca pues gracias a vos por este a iniciativa tan maravillosa que tedes e foi un placer imenso Nada, pois ao resto tamén decirvos que mañán estaremos outra vez por estes lares e esta vez teremos a unha persoa un persoeiro da cultura en Arteixo xa, xa vos enterare de quen en é Ata mañá